és 56-ban sem nagyon sok politizáló gesztusban vettem részt. Hát, tagja voltam az Írószövetség kibővített elnökségének, ben laktunk az Írószövetségben. A lényeg az, hogy amikor megindult a Szabad Rádió, akkor behívtak engem a parlamentbe, akkor onnan adták az adást, a Bródi Sándor utca, vagy talán akkor még csak Sándor utcai épület szét volt lőve. És az induló műsor új igazgatója megkért, hogy írjak bevezetőt a Szabad adáshoz. Persze boldogan, ott helyben megírtam, ezt aztán ismételték, amíg lehetett, ez volt a hazudtunk, éjjel hazudtunk, nappal hazudtunk, minden hullám hosszon. Igen, ezt én írtam. Ez a dolog fémjelzi az én 56-os tetteimet. Illetve még egy, egy szerelmi vallomásszerű cikk a harcoló Budapestért. A szülővárosom Budapest című fohász. Ez még megjelen. semmi más nem vethettek később a szememre. Már mindennek vége volt. Egy szétlőtt könyves volt előtt, hát mindenhol üszök, romok, lócákra kitéve árulták a megmaradt irodalmat. Meg hatva, itt tolongott a legtöbb ember. És átszóltam a kisasszonynak, mi fogy, Azt mondja, versek. Ezt életemben először hallottam. Akkor értettem meg, hogy mekkora a baj. Szóval amikor megcsinálták az írók 56-os számláját, azért én úgy álltam ott, mint akinek nem túl nagy a bűnlajstroma, mint akivel el lehet kezdeni az együttműködést. És akkor elhívtak engem egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre, az irodalmi élet <tos> újraindítása tárgyában. Csak hogy déri, zelk, háj, tardos, már mind ültek. És akkor ott nekem egy szóharcon támadt a körül, hogy tárgyalhatunk -e egymással addig, amíg írók vannak börtönben, anélkül, hogy vádirat lenne ellenük. Akkor elfogyott körülöttem a levegő. Ez 57-ben történt, addig vígan közöltek engem. Akármit írtam, akárhová nem jelent meg. Szerződéseim... Visszajöttek felbontva a szépirodalmi kiadótól. Szilencium. Jövedelmem nem volt. Én határozottan tudtam, hogy az, aki az én szilenciumomat kimondta, az a György. Írtam neki egy levelet, hogy nem jelenhetek meg. Jövedelmem nincs. Kértem, hadd próbáljak meg gyárban elhelyezkedni, nem lévén esélyem arra, hogy engem bárhová fölvesznek azzal a prius hogy 56-ban tudom is én miket műveltem. Tehát adjon levelet, amit én az adott gyár, ahová felvételre jelentkezem, személyzeti osztályán bemutathatok. Az Egyesült Gyógyszer és tápszergyárba kerültem, beosztottak az úgynevezett orvostudományi osztályra, ahol a készülő gyógyszerek ismertetése volt az én feladatom és én így dolgoztam öt évig. Elővettem a poros vegyészmérnöki diplomámat, szépen beleolvastam magamat újra a szakmámba, napokat töltöttem minden héten a könyvtárban. Szerencsére a gyár nem volt messze, másfél óra hívvel oda, másfél óra vissza. Korán kellett kelni, melózni kellett itt, blokkolni. Csináltam, ahogy tudtam. Házasságom ugyanabban az évben felbomlott, volt feleségem, hamar férjhez ment, gyerekek lényegében nálam maradtak, lakásom nem volt, kialakítottunk, leválasztottunk nekem egy valamivel kisebb garzont, mint első lakásom volt egyetemi éveim alatt. Három elég ronda műtétem volt ugyanabban az évben, gerincsérv operáció, meg érszükületek a lábamban, nyilván a háborús sebesülés miatt minden esetre ugyanazon a lábamon. És közben írtam. Éjszaka lopott időben, de folyamatosan írtam, Életemben először úgy, hogy nem voltam tekintettel arra, hogy meg fog-e jelenni. Világos volt ez, nem fog megjelenni. Tehát nem voltam tekintettel a lektorra, a szerkesztőre, az olvasóra sem. Csak arra, amit írni akarok. És akkor találtam magamra. Mások azt mondják, akkor találtad meg a hangodat. Nem igaz. A legelső novellámban, amit elvittem József Attilának, megpendül ugyanez. A groteszk hang, amit ez az állapot, hogy nem akarok megfelelni senkinek, hozott újra és végleg elő. Én ekkor írtam az első egyperces novellákat, a macska játékot, a tótékat. Meguntam, hogy leírjak egy szobát, vagy emberi arcot, vagy tájat. Rájöttem, hogy már mindenki látott szobát. Én hiába írom le pontosan azt a szobát, amit én akarok, úgyis mindenki csak azt a szobát fogja látni, ami a benne első gyerekkori eszmérésétől összeálló szobaélmény. Tehát rájöttem, hogy létezik egy számomra merőben fölösleges írói erőfeszítés, a leírás. Aztán kezdtem lefaragni a cselekményből. Egyperces novellákat azért kezdtem írni, mert nem értem rá. Hosszabbakat írni, lusta is voltam. Spekulatív lustaság volt, állt mögötte valami, de nem több, mint annak a tagadása, amivel én már akkor nem értettem egyet. És akkor egy nap, egy fiatal barátom eljött hozzám, egy nagyon fiatal lányjal Zsuzsával együtt, Akibe én titokban, persze, rögtön beleszerettem. Titokban. Húsz hát éves volt, én kettő ötven. A bölcsészkarra járt, és már akkor a VIX dolgozott a dramaturgián, fizetés nélküli gyakornokként, ott aztán meg is maradt. Ez lett az életen forduló pontja, a létezés mélypontján az újjászületés maga. Ez a szerelem. Mit szeretett rajtam? Fogalmam nincs. Évekig nem tudtam egy rendes helyre elvinni, egy két forintos szóban nem jött. A betegségeim alatt annyi pénzem nem volt, hogy cigarettával megkínáljam. Minden rendezvunkon kapott, minthogy virágra nem tellett egy egyperces egy novellát. A szerelem nem válogat. Mind a ketten tudtuk, ez abból kapja a varázsát, hogy Előbb-utóbb vége lesz. Ez halára van ítélve a természetrendje szerint. És az majd nem lesz jó. Én fiatalnak éreztem magam, de hát a tükör.